Доки є вихід, тобі не бачити притулку. А де він, той притулок? Він може бути за тисячу миль звідси, але туди не їдуть поїзди, або зовсім поруч, але врешті ти побачиш знак, куди тобі йти. А який він? Чудовий, відказав Волоцюга і одним духом випив рештки пива. Про нього навіть думати приємно. Якщо ти не там, то вже доля тобі ще посміхнеться. Коли Джон Сміт опинився у цементному містечку, він спершу подумав, що це і є притулок, бо виходу в нього не було. У кімнаті, де сяїла усмішка Мадонни, він віднайшов, здавалося, спокій. Настільки моторошним було все попереднє життя. Равлику мушлі, присипані білим пилом, завитки якої повторюють образи Всесвіту. І в кінцевій тоці. Абсолют або початок, де перестає битися серце, і ніщо вже не є важливим. Згадав він про притулок і тоді, коли містечком стала кружляти чорна машина, поступово звужуючи коло пошуків. Йому пощастило діждатися темряви, вислизнути чорним ходом на вулицю, перепливти річку повну покіньків і трупів, мертвих тварин, бо за мостом безперечно стежили. Немало днів він ховався у чагарниках терну, а ночами йшов омання. Він уже не тікав від чорної машини. Цього згустку жаху, а роздавав світові частини себе, доки не лишилося нічого, крім його відторгненої суті, яка вже не могла ні до чого прирости. Осяєним чистим полуєм божевілля, яке підтримувало у ньому Мадонна, він побачив на краю безмежної пустелі стовпчик з табличкою-вказівником, на якій було кривими літерами написано Притулок. Усе це промайнуло в свідомості Джона Сміта за тих кілька хвилин, доки вони, прибулець і писар, ішли стежкою до будиночка старого. Той будиночок був залишком зруйнованого часом і непотрібністю давнього монастиря. Цеглу розібрали мешканці притулку, а будиночок старого залишився тут, приліпившись до решток муру. Антон не зумів би пояснити Джону Сміту, хто такий старий і навіщо вони до нього йдуть. Сказати, що той найстаріший і наймудріший, означало нічого не сказати. Та й старий не потребував рекомендації. Майже весь час дрімав, наставивши босі ноги до каміна, який безнастанно горів, підтримувала вогонь у ньому старенька Марфа. Ця маленька, худенька і метка жіночка вирощувала на городі овочі, доїла кіз, Годувала кожного прибульця, доки він не починав сам за себе дбати. Але перш ніж віддати прибульця у її маленькі спрацьовані руки, треба було показати його старому. Таким був один з небагатьох звичаїв притулку. А решта зводилася до того, що прибульців пускав писар східних воріт, а випускав писар західних. Антон піднявся трьома східцями, постукав усе ще міцні нефарбовані двері, і відчинив їх. Вони увійшли до кімнати з двома віконцями у товстій стіні, де на підвіконні стояли бутлі з ягодами. Один вишневий, другий малиновий. І хоча в кімнаті горів камін, тут було не гаряче. Мори увібрали у себе холоднечу всіх зим притулку. Старий бачив сон, наче до кімнати уйшло двоє. Писар Антон і Прибулець. Із очима загнаної мисливцями тварини. Напрочуд реальний сон. Поки ті двоє не сміливо товчуться коло порога, він зумисно не повертає голови, але помічає якимось дивом, що прибулець притрушений кам'яною мукою, яка сиплеться з нього на підлогу. Так само бачить він сліди прибульця, його плутаний самітній шлях. Здогадується, з глибоко груздих слідів, що чоловік той кам'янів протягом усього життя, і камінь дійшов уже до серця. Один порох кам'яної руки і задвигтять стіни. Старий неспокійно засовався у кріслі, прокинувся, здивувавшися, що видиво не зникло, тільки з прибульця обтрусилась ота кам'яна мука. Старий ворухнув рукою, даючи знак прибульцю підійти ближче. Йому не сподобався вираз обличчя Антона. Ніяковість, нетерпіння та його думки повернутись якнайшвидше до коси, зітнути всю траву, доки не почався дощ. Подібна суєтність була для старого.